Oh, oh, oh, oh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 وكل ضلاله في النعم تداشر vëllaizer musliman falënderimi i takon Allahut të Lartësuar atë falenderojmë atë i kërkojmë ndihmë dhe vetëm atij lutemi për falje jemi duke folur për të drejtën e prindërve në Islam aq e madhe është e drejta e prindërve në Islam saqë feja islame ju jep përparësi prindërve edhe ndaj bashortit bashortës Nëse për shembull, eh ka një ka një kërkesë prindrit dhe bashortja ka një kërkesë që bie ndesh me kërkesën e prindërve, duhet që të ketë përparësi kërkesa e prindërve. Allahu subhanahu wa ta'ala në suan an-nisa ka folur për të drejtat e grave, ka trajtuar çështjen e mirësjelljes me grat, i ka porositur burrat që të sillen mirë me grat. Por pas kësaj Allahu i lartësuar trajton dhe çështjen e të drejtës së prindërve. I këshillon fëmijët që të sillen mirë me prindërit e tyre. Edhe kjo me qëllim që fëmijët të mos pasionohen vetëm pas e grave dhe të lënë pas dore prindrit e tyre, të mos i jepen pas grave dhe të lënë pas dore prindrit e tyre, të mos harrojnë të drejtat e prindërve, të plotësojnë kërkesat e prindërve të tyre, të shërbejnë prindërve, të sillen mirë me prindrit, madje tu japin atyre përparësi, respekti të drejtave të gruas mirësjelja me gruan, plocimi kërkesave të gruas, nuk dhe të thot që të mos të respektojsh prindrit, të mos në gjosh kërkesat e tyret, të mos të shërbesh atyre, ma djeve vëtë më kash. E, respektin dhe e prindrëve ka për parësi dhe nëse nuk bëhen të dyja, duhet që me i zonë për parësi kërkesës e prindrit, respektin dhe e prindrit, shërbimit ndaj i prindrit. Për ndaj Allah u lartësuar, ka thënë nësuar njësa pasi ka folur për gratë, për regullat, ca regullat martesis, për mirësjeljen me gratë, për jetën e mirë që duhet bëj burri me gruan, për drejtët e grave, Allahun subhanahu wa ta'ala, ka theksuar të drejtën e prindri duke thënë, wa abudullahën, wa la tushri ku bihi shëj a. Adhroni Allahun dhe mos i bëni shok ati azja. Adhroni Allahun njët vetëm, dhe mos i bëni, shok Allahu të lërcuar. U e bilu alit e një Ehsana, dhe pas kësa i thot, silu një mirë me prindrit. Bëju një mirë prindrëve, respektoni të drejten e prindrit. Kjo është kuptimi i Ehsanit ndaj prindrëve. Allahu lërcuar e di që shumë njërëz në basi martohen, merën, me gruan, dhe Perpiqen të çojnë vetëm kërkesat e gruas, plotësojnë vetëm dëshirat grave, e grave dhe i lënë pas dore prindërit e tyra. Nuk i respektojnë prindërit, i flakin prindrit, ose nuk u shërbejnë siç duhet prindërave, nuk plotësojnë kërkesat e tyra. Ose a do të plotësojnë ndonjë kërkesë prindërave gruaja për të ka përparësi ndaj prindërve? Allahu i Lartësuar ka ditur këtë gjë. Prandaj Allahu i Lartësuar në surën që flet Enkas përgrat trajton çështjet bashortore, probleme bashortore që mund të lindin dhe rregulla e çështjeve gjëra të tjera të fesë. Në këtë surë Allahu i lazuar ka theksuar dhe respektin ndaj prindërve. Mirësjellimi me prindrit, që i sapo martuarit mos harrojë të drejtën e prindërve, që i martuari të mos lëjë pas dore prindrit për shkak të gruas së tij. Kërkesat e gruas nuk duhet kenë përparësi ndaj kërkesave të prindërve ndosht shpes shoqirin ton që dikush mbas i martohet i hyn vetja më chef i pulçem vetja e merr përpara më me meni mallësia dhe duke pretenduar se po respekton gruan, se po nderon gruan, se po i çndron besni gruas e shikon me armiqësi nënën e vet. e flaq nënën, braktis nënën Kjo s'jellje është er jellje që njërzore, kjo s'jellje nuk është er jellje islame. I jo kështu në ka urdhruar Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ky njeri nuk është mirë njohës ndaj përindrëve ti, nuk e ka flersuar urdhën që i ka thënë Allahu lërcuar për mirë s'jellje, ndaj përindrëve dhe sidomos ndaj në nëse ti. Allahu subhanahu wa ta'ala pra ndaj nësua në sure njësa në ka përositur që të respektojmë për indrit tanë, të silimi mirë me ta, sepse ndoshta mundet që njëri unë të amatë përsi për egoja ndoshta mundet që ti pëlqe vetja ndoshta në emër të besnikriz në i gruas, apo për mos me prish lidhjen bashkëvërtore praktis për indrit, flak për indrit shkaktojnë probleme për indrëve, ti mundajnë për indrëve, dhe këj fenomen është i përhapur në qëqërinë tonë. Për ndaj, këtu duhet bëjmë kujdes të math. Mund lindin mos marveshje mes gruas dhe nënes. Mund lindin mos marveshje mes gruas dhe mes bashortes dhe për indrit të bashortit. Dhe kjo një farë masa është edhe natyrshme. Lindin mos marveshje, lindin zënga, lindin probleme, por burri duhet punoj për zidin e mos marveshjeve. është përgjësia e ti që të, të regulloj punët, të qetësoj gjendje, të japë të drejtën se cilit dhe të mos ke shtrajtoj. As bashorten dhe asë për indrit. Në fakt, feja islami ka cektuar detyrat të drejtat e se cilit. Dhe në qofë se do të respektohen detyrimet, nëse do të ruhen të drejtat, do shuhën mos marveshjet me ndihme në Allahot të rëcuar. Nëse bashortit do të silet si shduhet, nëse do të amenagjoj situatën e familjes me pjekuri, me menquri, sa Allahu lërcuar e ka daluar burin me më shumë pjekuri, më shumë aftësi për menagjimin e situatës. Për këtë arsuj e burin është për gjejgjës i familjes, është i pari familjes. Burrë është i parë i familjes për shumë arsye dhe njëre për e tyre se ka aftësi më shumë që të menadjoj situatën, po ka burrë që i kanë dështuar, sepse nuk kanë formimin, nuk kanë edukatën. Nuk i kam suar këto qështje, se islami është edukatë, është mirësjelje, islami cakton të drejtat, cakton dhe detyrimet, islami për cakton shumë mirë se si zhjithën problemet brenda familjesë. Në qohë se burët do mësojnë kurane, do mësojnë sunetin, do marrë edukat fetare, do të marrë edukat islame, ata do të dinë se si të zgjidhin mos mërveqet. Dhe u ka dhënë Allahu përgatitje, se lindin problemet, po Allahu ka dhënë edhe aftësin, dhe menqërin, edhe zjuarësin, ka dhënë edhe arsyen, ka dhënë dhe argumentet fetarë për zgjidhin e problemeve. Përgatitje, po përmen vetëm të sa pika, për zgjidhin e problemeve që mund të lindin mes bashortes dhe për indrëve të bashkordit, apo mes gruas dhe pjestarve të tjertë familjes, mund të lindë një mos më mërveshje. Ma të janë natyrshme, nuk duhet më hohet faktët janë natyrshme, se ka njës që lindë mos më mërveshje dhe me nojnë nga në lindën. Pse? Qa kemi po si ekstumeral? Faktikisht, janë natyrshme. Aftësi njëri ju e të regon në zjedhen e problemeve, se për njëres jemi e dhe ndodhin probleme. Por, aftësia e menajimit, është që të zgjidhen problemet, të shkit të të kalohen situatat e vështira, të shuhen e, problemet. Në vend që të e, akumulohen, në vend të, që të egzagjerohen, në vend që të bëhen të pakapërcyeshme problemet, duhet që me mençuri, me pjekuri, me edukat, me formim të mirë, me ndjenjën e ulëzimeve të zgjidhen problemet e situatat. Tani çfarë? E para që duhet të respektoj bashortën se mbi të bie përgjegjësia më e madhe, përgjegjësia për ndërtimin e problemit familje mbi mbi bashortën. E para respektimi të drejtave. Feja islame ka, ka caktuar të drejtën e Allahut. Ka caktuar të drejtën e prindërve. Ka caktuar të drejtën e bashortës, të bashortit, të drejtën e bashortës. Ka caktuar të drejtën e fëmijëve. Ka caktuar të drejtën e njerëzve të fisit. Ka caktuar të drejtën e fqinjëve. En kus humoralli janë caktuar të drejtat dhe detyrimet në fen islame. Dhe gjithë secili duhet më i dhon të drejtën hakun. Dhe ku drejt çdo njeriu duhet që të respektojmë detyrimet që kemi. Në rast se burri do të di si ç'duhet të respektojnë të drejtën e prindërve, të drejtën e gruas, të drejtën e fëmijëve, të drejtat e pjesavarë tjetër të familjes dhe ti ja përparësi atij që ka përparësi sipas ligjit të Allahut të lartësuar por nga ana tjetër mos lë pas dore të tjerët Allahu i lartësuar ka për ti dhënë sukses që ta menaxhojë siç duhet situatën dhe të zgjidht problemin Vuri me mençurinë, me pjekurinë që i ka dhënë Allahu i lartësuar, me formimin e shëndetshëm që duhet të ketë marrë në familje, në xhami, në gjirin e umatit islam, do të arrijë me ndihmën e Allahut i lartësuar që me një fjalë të mirë, me një buzëqeshje, me një premtim të mirë dhe të bukur, të fitojë zemrën e gruas, ngjëraon, sepse gruaja për nga natyra e saj është e ndjeshme është pajësore, dhe ka mundës i burë që të bëjë për vete, nga njëra anë. Dhe nga anë atjetër, ka mundës i që dhe prinderve të aplëtsoj të drejtat, të plëtsoj kërkesat, të shërbej, të ndihmoj, të gjendet për anë tyre, dhe kështu të kaloj situatet vështira dhe të ishuaj problemet. Por, vendin tonë, shëqërin tonë, vinë shumë probleme, përshka këse njërzit janë lardë mësimeve të fesi islamet dhe një piesë e mire njërëzve nuk kanë aftësi që të menagërin situatë të vështira. Ma dhe kanë njërëz që i qumë për burni që braktisë për indrit edhe të mërët me halët e familjesve, dhe më bashortës, dhe fëmive, njërz janë, njërz të thmijve, e këshumë e radhë. Allahu në rruajtë. E këto njërëz janë, njërëz pa turpë, njërëz që nuk kanë mirë njohje, Allahu në rruajtë. Kështë që... <clears throat> problemet në shoqërinë tonë vijnë për shkak se njerëzit nuk njohin drejtat, nuk njohin detyrimet, nuk kanë formimin e shëndetshëm, nuk janë edukuar në gjirin e familjes së shëndetshme, ka njerëz të tillë me fjalë nuk, nuk, nuk klasin përgjithë njerëzit, nuk janë formuar se si ç'duhet në xhami të ngjajnë këshilla, të dgjojnë, të mësojnë detyrimet, të mësojnë të drejtat, të mësojnë sjelljen, të mësojnë se si duhet me usjell me prindit, me bashkëortën, me fëmijët me njerëzit në rrugë, e këshu më radhë. Allahu Subhanahu wa ta'ala <coughs> në Qur'an në ka caktuar të drejtët e grave. Dhe në ka prosili që të cilën mirë me gratë. Fej, islami ruan të drejtët e grave. Pra ndaj Allahu lërtur ka thënë në Qur'an و'a ashiru hunna bil ma'ruf. Fejnë kërihtu mu hunna, fa asa antëkrahu shëjën wa jëgjën Allahu fihi khëjën këthira. Ka thënë, Silluni me gratë, me të mirë. Bani jetë, të mirë, me gratë. Duke u shprehur atyre dashuri, duke respektuar të drejtët e tyre, duke u plëcuar kërkesat e lishme grave, dhe në qofë se uh, lindë ndojë mos marveshje, nëse u rreni diçkat e gratë, për shemë u rrenë burri një sjeljet e gruasë, kurrë ndonjë veprim të saj Allahu i Lartësuar thot bëni durim sepse mbas se ju urrheni diçka por Allahu i Lartësuar ka përcjell mirësitë shumëta kur njeriu bën durim dhe i menaxhon situatat e vështira me pjekuri, me mençuri, pa nxitim Allahu i Lartësuar ka për t'ia ja mundsuar që të rregulloj situatën, të ndrejë punën, që punët shkojnë ashtu siç duhet dhe do të bëhat mirësi e madhe, sepse familja, familja këndër të esë, do të bëhat solide, mirë në lahi subhana huatana. Pra jeti kronat ka të saktuar të drejtët e grave, por e drejta e prindit ka për parësi. Sepse lidhja e fëmijes me prindin është lidhje gjaku, është lidhje fizike, është lidhje shpirëtërore, është lidhje gjenë alogjike, dhe më dhe në shlidhje prejardhje, thmija e ka prejardhje nga prindrit. Ndësa lidhje me gruan është lidhje dashurije, lidhje mëshire, lidhje familiarizimi, lidhje harmonija. Edhe po t'i ven pëshorë këto dy lidhje, Njëu mençur arrin të kuptojë se lidhja e fëmijës me prindin ka peshë më shumë, është më e rëndësishme, është më e madhe. Prandaj e drejta e prindrit ka përparësi. Në qoftë se lind mosmarrveshje mes gruas dhe prindërve të burrit, burri duhet të përpiqet që të rregullojë situatën, ta shujë problemin, të ulë tensionet të caktoj se cilit të drejtat, duke dhe në për parësi për indrëve, por në qofë se situata bënët e pat të i kalushme, në qofë se është pa mundur që e, kjo lidhje bashkërtojët vazhdojnë duke dhe në për parësi për indrëve, duke respektuar të drejtët e për indrëve. Qofë se kjo është pa mundur. Dhe njëri ju është mes dy rrugve, ose të mbaj gruan, ose të braktis për indrit, Ose të ndahat me gruan, ose të ndahat me përindrit, në këtë rast duhet që të ndahat me gruan dhe të ruhe respektin me përindrit. Në këtë nuk dhe thotë që ne këshilojmë, a kuptonë finjezit të ndajnë gratë të tyre. Këtë nuk dhe thotë që gratë nuk kanë të drejtët e tyre. Ne e sjaruam që gratë kanë të drejtët e tyre. Por, kur situata bëgat e pa ka përcyshme, kur problemi nuk mund zhjithet, Kër njëri ju rëzikon që të hum lidhjet me prindrit e ti, atëherë në vend që të hum lidhjet, lidhjet me prindrit, duhet që të ndaj e gruan e ti. Se ila që i fundit është djegja, si kur se thuhet në një fjalë, e khiru devai, e kej. Në qofë se nuk bëjnë dobi punët e tjera, atëherë do arrinë dhejë në këtë situatë, sepse me hum prindinë, me hum lidhin me prindin, me marrë zemrimin e prindin, dhe të thotë të marrësh zemrimin e Allahot. E kush marrë zemrimin e Allahot, hum dynion edhe akiretin. Eta në qofësë njëri u e do gruan, në rasën nuk mund t'i pajtojnë, gruan me prindin. Nëse nuk u i plëcon, do të kërkesët dë dyve. Nëse jeta nuk shkon, në dryshe, atëherë dhe të ja përparësi prindrëve ti. Këtë dhe bëjnë ata njërës të cilë dhe ja Kënaësia e xhiritet, kënaësia e Zotit, ndaj kënaësive të përkohshme, të përkohshme të kësaj dynjaje. Këtë gjë do ta kenë para syrë si burrat, as dhe gratë. Grat duhet që të ndihmojnë burrat që të respektojnë prindërit e tyre, që të dëgjojnë prindërit dhe jo të bëhen shkak që burrat prishin me me prindrit. Nëse gruaja do të kërkojë aq sa i takon dhe jo më tepër, Nëse gruaja do të ndihmojë burrin që dëgjojnë prindët dhe të respektojnë prindërit. Edhe nëse burri do të jap hakun secilit, do të ndjeko udhëzimet që ne i sjaruam dhe të cilat sjarohen në Kur'an dhe Sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë përshkuden në këtë situatë me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Por nëse puna shkon këtu, atëherë duhet me i dhon përparësi kënaqësisë së Allahut. Kënaqësisë prindër fitimit të gjennetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe mos me dhëmë përpërsi kënajsive të këtueshme, kënajsive të përkoshme, të cilët dhëtë pasohen përstaj, me hidrime, me telashe, me mundime, me dënim në jetën e varrit, Allahun e ruet, dhe me dënim më vënë dhe në zjarën në gjëhenemit. Abdullah ibn Umar radhi Allahu an, të regon, se, të regon Abdullah ibn Umar radhi Allahu anhu, se kishtë e një grua të cilën e dosht e fort. Por, baba i ti, Omeri, e u rente. Kishtë e pa të sa problemin kë kjo grua, nuk diskutohet, se Omeri, radhiallahu anhu, nuk mund të akshilon të birin e vetë që të ndanë të gruan për, për higja. Por, kishtë e pa selit keshit të kjo grua, kishtë e pa gjarën që nuk shkonit, që cilët ndoshtë nuk i kuptohen të Abdullabin Omeri, radhiallahu anhu, ndër një e prindi i kuptohen të që nuk i kuptohen fë Arind ka atë që se kanë fëmijë për shkak të rvejës, moshës, e kështu me radhë. Dëmshurisi kanë për fëmijën. Dhe Omer radiyallahu anhu i jep urdhër që ta ndante këtë grua. Por Abdullah ibn Umar refuzon. Atëherë Omer radiyallahu anhu shkon dhe ankohet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tregon se tu Atam dhe i thotë, "Ktu ka sku buna. Unë i kam thënë më nda, por ai nuk djon." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i jep urdhër Abdullah ibn Omerit që ta ndante gruan si dëgjim ndaj babës vet. Këtë hadith e shënon e Budaudit dhe Tirmidhiu në dy sunenat e tyre dhe hadithi është i saktë. Po duhet të kemi parasysh se ajo gruaj meritonte që ta ndante Abdullah ibn Omer edhe pse ajo nuk e, e nuk e ndante. Ndosht që përshakoi grye të keqje, ndosht që gruaja mos placoi detyrimet, të të mos placoi kërkesat e këshumë radhë pjetë e pa bindur, vjen nga i familje pa karakter, e këshu më ranë dhe meriton që të ndahet, por burri nga që fort, e do fort, bëhët sklavi saj. Ajo arrin të më bërthejnë me këthetrat e saj, e flasim gjithë një për një grua e cila nuk është e gjushme, nuk është bindur, nuk është me sjedhet mirë, ma dika dhe gra që nuk kanë moral. Allah unëruet, arrin të më bërthejnë në këthetrat e tyre burrat, edhe Domethën e familja shkon për turb. Ma shkon domethën në një mënyrë që ma kesh nuk ka, Allahu na ruajt. Në këtë situatë prindi ka të drejtë legjitime që të këshilloj fmijën ta ndajë gruan. Kjo situatë kur fëmia duhet ta ngjojë babën. Ndërsa nëse baba s'ka të drejtë, përshëm nëse prindi, nëna në përshëm nuk ka të drejtë urdhron me nda gruan për shkak të gruashe devotshme, për shkak sa është fetare, e kshu me radh, ose pshije thjesht për arsye xhelozie, këtu fëmia nuk e ka detyrë që ta ndajë gruan, por ajo duhet që të mos i humb prindrit, të respektojë prindrit, dhe të përpiqet, përpiqet që të ruaj lidhjen bashkëtorë nga një anë, por nga ana tjetër të ruaj lidhjet me prindit sepse prindrit janë të shtrejt. Do të shkëputejmë për pak momente, do të kthejhemi në pjesën e dytë të këti emisioni, për të vazhduar me dy hadithet të tjera të cilat kanë bëjmë me këtë qërështë i nësha Allahu Ta'ala, u Elhamdulillahi Rabbila Alemin. Elhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Amma Ba'at, të dashën vëlejzër musliman, jemi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni, për të vazhduar me të drejten e prindit në islam, në flasim për një detajt e kësajt drejte, për faktin që kur bëndesh kërkesa e prindit me kërkesën e bashkortës, për parësi ka kërkesa e prindit këshu përçakton feje e islame, sepse lidhja fëmi i prind është më e madhe, më rëndësishme më e vlefshme se sa lidhja bashkortore. Por duhet që femija të konsumojt të gjitha mundësit për të më shkuar dhejë në ndarje. I sjaroha në pjesën e partë të të këti emisioni, se si duhet punojt, përpijqet, veprojt, të vendos në në vizje, pjekurin, menqurin, aftësit, menagjuës e që i ka dhe në Allahu lartësuar, ma tjetë këshillohet dhe me njërës të menqur, me njërës të ditur, që më shkuar dhejë në ndarje në bashortis Situata bëhet pak ka përzyeshme. Dhe nuk ka rrugë tjetër, o të hum e prindit, ose, më ose të humb lidhjen me prindit, ose me bashortën, ose të marr zemrimin e prindërve, ose ruaj lidhjen bashortore. Në këtë rast duhet që me të dham përparësi prindit, qoftë duke nda e, gruan, sepse kjo është porosia e fesë islamit, në këtë mënyrë njeriu arrin të marrë kënaqësinë e prindit, për riedhim kënaqësinë Allahut, të fitojë të mirat e dunjos dhe të mirat e ahiretit. Lidhja bashortore Edhe pse është e këshillueshme, edhe pse duhet ruhet, edhe pse në fakt është shejt sepse është Allahu i Vetua i cili e ka caktuar këtë mënyrë lidhje. Subhanallahu teala është Allahu i cili ka caktuar, lidhje, e, ka caktuar të drejtat dhe detyrimet, por tek e fundit ngërthejnë vetvete kënaqësitë dynjore, kënaqësitë përkohshme. Dhe nuk duhet që njeriu ja të ja përparësi kënaqësive të përkohshme, kënaqësive të dynjas, kundrejt asaj që pëllqenë Allahu, kundrejtë akhirejtit, kundrejtë gjennetit, kundrejtë të mirave të gjennetit. Kemi një hadith tjetër, hadithi transmituar nga Ebu Tardha, radhi Allahu anhu. Një burë shkon të Ebu Tardha, radhi Allahu anhu, thot, kam një grua, kam një marhtum, por nëna murdron që të ndajë. Qëfar të bëj? Ebu Tardha, radhi Allahu anhu, i thot, unë nuk thëmë asë ndaje, asë mosë ndaje, që këtu punë e shikon ti në familje. Por, thot, kam gjuar pe i kamenë së lëllahumë a.s. duke thënë elwalidu awsatu e buabil gjënë, fe inë shiëta, fe adhër dhalik elbab, au i hfadhu. I tha, prindi është porta maj mire gjënënetit. Në përmjet prindit, thëmija arrinë mirësit e shumta të xhenetit, tmirat e shumta të xhenetit. Kemi një portë në xhenet që është porta e prindit. Domethënë një portë për të shkuar në xhenet, një rrugë për të shkuar në xhenet që është respekti ndaj prindërve. Po kemi edhe disa mënyra të tjera siç është plotësimi të drejtave të gruas, plotësimi detyrimeve ndaj gruas, drejtat e fëmijëve, drejtat e njerëzve të fisit, detyrimet e tjera kështu me radhë. E drejta e prindit është porta më e gjerë, është rruga ma e mirë, s'jelt mirat matë shumëta. Kërështë kuptimi hadithë të pegamejë, sallallahu aleyhi vësallam. Pas të pegamejë ka thërë, nëse do, rruje e këtë port, që në përmjetë sajt të hyrës gjendetet marës të mirat e shumëta, ose humbe, si duash banë, ose ruje, ose humbe, ose humbe ata. Në faktë, Allah urequa në ka lën të lië në këtë botë, një rrëj u të veproj, e të zhethë, Osa të mirën, osa të keqen. Osa rruga e jannet, jannet osa rruga në zjarret e xhennet. Rruga e jannet është e qartë, respektosh prindit, të djesh prindit, të japësh përparësi ja kënaqësisë së tyre, kërkesave të tyre, ndërsa rruga e zjarrit e xhennet është kundështim prindërve. Është hidërim ja për prindërve, mos ngjimi prindërve. Të japësh të japësh përparësi për, për shemb bashkortës, kërkesave të saj, ço është vetëm punët e hallës së saj edhe të flakësh braktisë së prindit. Kush bën kështu, Allahu na ruaj, merr zemrimin e prindit përpasoj zemrimin e Allahut dhe merr rrugën e xhehenemit. Ky është kërcënim është paralajmërim, se Allahu në e lartësuar di vështresë çfarë do bëhet bon me këtë njeri. Por apo ky është një ndër krimeve të shëmtuara, është një prej gjunaheve të mëdha. Vjen një hadith tjetër. Një hadith të cilin e ka transmetuar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili thotë Ausani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e biashri kelimatin. Muhammed sallallahu alaihi wasallam më ka dhanë dhjetë këshila. E para, La të shrikbillahi shejën, Wa in kutilta, Wa hurriqt. I ka thënë, Mos i bëjt shok Allahut të nërcuar qoftë, Dhe nëse të vrasin, Ose të digin. E drejta Allahut është përparsore. Dhe nëse të vrasin, shë drejta me madhe, ta adhuro është vetëm, të mos i bësh shok Allahut në ibadet, në rritet fetare, të mos i lutesh dikuj tjetër veç Allahut, të mos kërkosh ndim, shpëtim, shërim, mbarsi, lumëturi, qëtësi, për dikuj tjetër veç Allahut. Të mos kërkosh për të tyrbeve, për faltarve, magjistarve, për gjinve, për vendeve që njështë diquen të mirët, të mos kërkosh për të vdekurve, shërim, mbarsi, mjetëjetese, fëmijë, tmira, lumturi, qetësi, këto gjëra ti kërkosh vetëm prej Allahut. Duhet të lutesh vetëm Zot, kërkosh vetëm Allahut dhe të bësh kurban vetëm për Allah, vetëm për Allahun. Rite të fetare ti bën vetëm për Allahun. Kjo është përparësia më e madhe, është detyra më e madhe, kjo është e drejta e Krijuesit të gjithë subhanahu wa ta'ala. Pastaj i thot, porosia e dytë, ta ngjojmë vëmendjen, sepse me njëherë pas taj përmend të drejtëm e përindrëve. Gëthënë, vëllëa wa të uqqanë në walidejkë, vë inë e marake e në të hrugjëmin ehlikë e o malikë. Mos i kundërshtohë përindrit. Shofë dhe nëse ata të urdhërojnë që të dalesh nga familia dhe pasuria. Pra, mos i kundërshtohë përindrit. Mos u bëjë i pa bindur ndaj përindrëve, shofë dhe nëse kërkesa e prindërve do të thotë që të humbash pasurinë. Për shembull, dikush ka një biznes pajazëm në një vend evropian. Prindërit i kanë këtu në Shqipëri. Dhe prindërit i thon, janë moshë thyer, janë moshuar, kanë nevojë për shërbim, kanë nevojë për respekt. Duan që ti të ken librat dhe mesat aty, se thon pak vite na kanë ngelur, apo ku di se kur e kemi vdeken, mund ta kemi shumë afër, duam që ti kemi këtu pranë. Dhe i japin urdhër fëmijës tyre, thonë ne duam që të jesh këtu me ne, nuk ke nuk na hyj punë pasurija jote. Biznesi që ke bën diku në Francë, në Gjermani, në Britani apo në Amerik. Ne të duam këtu. Pasurinë ne nuk e shohim, as nuk e shijojmë. Ne du, du, duhet të duam të kemi fëmijë këtu, duam që të na shërbehesh, na gjendesh pranë kështu me radh. Ky fëmijë tani çfarë duhet bëj? të ruaj biznesin dhe pasurinë atje apo të vinë të respektojnë prindërit këtu kush kërkon xhenetin kërkon kënaqësinë e Allahut vjen dhe respekton prindërit qoftë dhe nëse e hum pasurinë atje nëse s'ka mundësi tjetër se ndoshta ju mund gjeni mundësi që edhe biznesin atje ta ruajë edhe për të çëndrojë prindit tu atje me prindit tu por nëse nuk kanë mund në mënyrë tjetër le ta shës biznesin apo qoftë dhe le ta humba atë vetëm vetëm që të ruaj lidhjen me Përindrit. Këta e s'o lasa për shembul, se do më në gjitha situatë du t'i shohem. Në në qofë se kërkesat e pasuris, apo të pasurimit, bëndesh me kërkesat e përindrit, ka për parësi kërkesa e përindrit, dhe t'hum pasuria. Kjo është përnosia e fejtë islame, dhe shumë thmi nuk e kam parasysht të, thotë vëllahi e di që duhet me respektu përindin, përindit kanë detyrimë, po qatë bë jam punë kam biznesin, kam halët, kam problemet e mija, dhe përindit në qkoj në asil, në qohen pun të tyre, të kjo njëri nuk kam i njohen dhej përinditve. Kjo nuk e ka respektuar përindin, kjo nuk e ka kuptuar se shdo të thot me qani bindur ndaj përindit. Tjetër, përsta e është edhe puna e familjit bashkortës. Në shofë se nuk mundet që fmija tjeru i lidit edhe me përindit, edhe me gruan, atëre i bje që të hum lidhjen me gruan, për hirë të ruajtjesë lidhjes me përindrit. Kjo këshilla pegamejës në ofësërëm, sepse ka thënë, vëla ta uqqanna walidejk, vë wa in amaraka në të khrujë, vëja min ahlika vë malik. Mosë këndë është të përindrit e tu, që ofë dhe nëse përindrit të urdhërojnë, që të lënsh pasurin, dhe të lënsh gruan. Përindrit janë lodhur, janë munduar, kanë sakrifikuar, kan pas një angazhim të madh që fëmijët martohen. Dhe martesa e fëmijës për të tash një gzimi madhë. gzim të madh. U jep gzim ndoshta edhe më të madh se sa gzimit që ka vetë bashkorti, vetë fëmia që martohet. Por ama kur prindë çhohen se fëmia po i braktis, se fëmia u ka kthyer shpinën dhe po merret vetëm me punët, me hallat dhe me kërkesat e gruas. Nëse ata shikojnë se fëmia para pëlqen gruan ku drejt plotësimit kërkesave të tyre. Ktu ata e, mund të nervozohen. Ktu mund të shpërsohet lidhja. Ndoshta mund ta shpërsohet lidhja dhe me drejt, sepse edhe ata kanë drejtën e tyre. Ata kanë dhe e drejta e tyre ka përparësi, sigurisht që e sqarojm. Dhe ndoshta mund ta shoqërojnë këto fëmijë dhe bashkëshortën e tij me syrin e urrejtis. E vastaj lindin gjitha ato problemet që duhet që mos me endez fitilin e zjarit, duhet që thëmija burri të eqë me pjekurimi, me menëshuri. Dhe të mos i apë sy gruas kashi prindrëve. Të mos lejoj që të në përkëmben prindrit, të në përkëmben të drejtat e tyre, detyrimet e tyre. Në qovë se thëmija, që në fillim, do të vazhdoj këshu, Qoftë ndihmëu Allahu i larçuar dhe puna e familjes do të shkojë ashtu siç duhet. Edh usallahu i larçuar që të na dhuroj kënaqësi, mirësi, lumturi dhe begatin familjet tona. Edh usallahu subhanahu wa taala që të tknaq prindërit tanë me ne dhe të na amundsoj që të bëjmë që muslimanët bëjnë jetë bashkëtorë të kënaqshme tërheqshme. Edh usallahu subhanahu wa taala që të shiroj plagët që ka kjo shoqëri, të zgjidht problemet aty të cilët janë në probleme që sallaallahu subhanahu wa taala qe ti bëj dobishme këtë që dëgjojm dhe na të na bëj për banorëve të xhaneteve të larta alhamdulillahi rabbil alamin